Коли із залу пішли запитання, я, намагаючись далі привертати якомога менше уваги до себе, проштовхався із закутка до виходу. На прощання мені тицнули в руку фірмовий пакетик із логотипом продюсерського центру Антона Назарова. Дівчина, яка виконала цю місію, дивилася повз мене. В її задачу входило механічно роздавати пакетики, а не розмовляти з кожним, хто їх отримає. Мені навіть здалося, що дівчина з кубкою пакетиків, виставлених рядком на підлозі, зовсім не слухає запитань та відповідей. Для неї все, що відбувається – шоу-бізнес, і вона, роздаючи пакетики, у принципі до нього причетна. Поки життя в неї вдалося. Вийшовши на вулицю, я присів на лавку і зазирнув у пакетик. Усередині – прес-реліз зі стислим викладом того, що я вже чув. Рекламний флеерок, згаданої тут мережі нічних клубів, та презентаційний диск із записом першого сінглу з майбутнього альбому Анжели Сонцевої. Примітка. Сінгл – платівка у сучасному розумінні «Компакт-диск» – CD, де міститься лише одна музична композиція. У такому форматі, для прикладу, розповсюджувалася пісня групи «Океан Ельзи» веселі брате, часи настали. Ну, це я потім послухаю і уважно роздивлюсь. Адже все це тепер для мене на вагу золота, не менше. Зумбована шоу бізнесовим життям дівчинка, сама того не розуміючи, передала мені в цьому пакетику останні речові докази у досить дивній справі, в яку я вліз по самисінькі вуха. З самого початку навіть не бажаючи того і не усвідомлюючи наслідків. Аби не світитися тут, я підвівся і швидко попрямував до метро. Пірнувши в трубу, я раптом передумав спускатися в підземку. Примітка. Труба – неофіційна назва великого підземного переходу на Майдані Незалежності в Києві, в якому, зокрема, знаходиться вихід до одноіменної станції метро. Попетлявши в переході, я вийшов на хрещатик і звернув до пасажу. Умостившись за столиком у першій ліпшій кав'ярні, я замовив керпатому хлопчикові, чий фірмовий костюм із кроваткою-метеликом різко контрастував із зовнішністю підпаска, чайник заверного зеленого чаю з м'ятою і витягнув мобільний телефон. Я збирався подзвонити, навіть перші цифри номера майора Хмари набрав, але потім передумав. Поклав трубку на стіл перед собою, крутнув її довкола своєї осі, мов коли соролетки. Що я збираюся сказати грузину? І чи готовий він терпляче вислухати мою версію всього, що відбувається? Навіть якщо в світлі сьогоднішніх подій вона виглядає чи не єдиноправильною. У цій задачці невідомих нема. Усі відомі. Навіть широко відомі. Ну нехай як Роман Каракай у виських колах. Але є буковинська дівчина Галя Чепелик, яка співала в чернівецькому ресторані, а потім взяла собі звучний псевдонім Анжела Сонцева. Є, верніше, був професійний продюсер Микола Бобров, який вміє розкручувати музичні проекти з нічого, з порожнього місця, при цьому бурючи своїх підопічних у жорсткі лищата. Вони роблять або так, як він їм каже, або вилітають із шоу-бізнесу, втрачаючи потужну професійну підтримку. Через це у Боброва періодично виникають конфлікти з артистами. Результат – сильна депресія, напад якої провокує рецидив хвороби, яка називається наркотична залежність. Бобров під час чергового періоду творчого підйому випадково чує, як співає провінційна ресторанна співачка. Розуміючи, що голос пропадає даремно, він пропонує Галі Анжелі спробувати себе в більш серйозному музичному проєкті. За рік Бобров розкручує Сонцеву не без допомоги небайдужого до неї банкіра і політика. В Анжелі хороший старт. Вона закріпила завойовані позиції і треба тільки просуватися далі. Галі Чепелик із Кіцмані подобається бути Анжелою Сонцевою, жити в своєму будиночку під Києвом і вести активне гастрольне та світське життя. З того, що мені вдалося про неї дізнатися, напрошується висновок, який став у всій цій історії фатальним. Анжела Сонцева чи не єдина підопічна Миколи Боброва, котра готова змиритися з його методами роботи. Навіть прийняти їх. Адже це Анжела Сонцева, а не Галя Чепелик, послухавшись мудрого продюсера, у своїх 25 має все, чого співаючи в ресторані «Водограй» ще пару років тому не мала б, очевидно, ніколи. Вона має якісь свої творчі плани та амбіції, відчуває, що може зробити більше, та й уся ця танцювальна музика їй не дуже-то близька. Сонцево чомусь називають дурною, але вона насправді далеко не дурна. Вона не хоче зраджувати Миколу Боброва і втрачати те, що є. Адже те, що вже здобуто, стабільне. Невідомо, що буде з новим татком. До того ж, її, напевно, відома доля більшості тих, хто не витримав і пішов від продюсера Боброва. Околиця шоу-бізнесу, напівзабуття, нішева музика. Ну, краще вже займатися не близькою, зате 100% форматною та затребованою музикою. Тепер ясно, чому Сонцева не співала вживу й упиралася рогом, коли йшлося про співання на корпоративах для вузького кола тих, хто замовляє музику. Вона просто не хотіла зайвий раз без потреби виконувати те, від чого її нудить. Очевидно, дивна впертість молоденької зірочки стала несподіваним випробуванням для зубів Романа Каракая. Він не зміг переманити сонце під своє крило. Вірніше, під крило тих, хто працює на нього. Но не скажу, що музиканти та їхні продюсери – напряму пов'язані з наркобізнесом. Але виступ музиканта в нічному клубі, де фанатам продають екстазі, автоматично збільшує обсягу продажів. Дискотечний наркотик. Чим більше дискотек і чим більше виступів популярних артистів, тим більше коліс збувають дилери каракая в напівтемряві клубів у вбиральнях на стоянках перед клубами. І про цей бізнес та принципи його дії мені якраз відомо набагато більше, ніж про шоу в бізнес. А головне – про те, що таке наркотики, дуже добре знав Микола Бобров. Тому він принципово відмовлявся співпрацювати з розважальними закладами, які контролює Роман Каракай. Підпасок приніс чай глянув на мене запитально. Я кивком відпустив його, налив чаю в чашку, відсорбнув, гаряча. Кинувши один маленький кубик цукру, розмішав його ложечкою і продовжив логічний ланцюг висновків. Сонцева – популярна співачка. Тому Каракай затявся отримати її для своїх клубів. Проте переманити Анжелу не вдається. Вона вперто не бажає кидати боброва. Переговори з продюсером, очевидно, теж нічого не дають. Тут я переходжу в царину чистих припущень, але поки що все таким чином і виглядає. Бобров відчуває на собі шалений тиск, у зривається, знову починає пудрити носика. Каракаю треба прискорити фінал, і він наказує вбити Боброва. Але раніше автомобільна аварія – теж підстроєна, тимчасово виводить з гри Анжелу Сонцеву. Ні, навіть не так. Спочатку Каракай наказує відправити непокірну співачку в лікарню, а тоді намагається дотиснути Боброва. Все одно, мовляв, вам у пертюхам кінець. Бобров уже зденервований, некерований. Його прибирають. Хоча й трошки захолов, я роблю великий ковток. Потім або сам Каракай, або, швидше за все, хтось від його імені, і хоча б той самий Антон Назаровий з кінським хвостиком, приходить до Сонцевої і ставить її перед фактом. Твого батька-продюсера вже нема, з лікарні ти або вийдеш нікому не потрібною, або, таке теж могло бути, взагалі не вийдеш. Залікують. Нам це запросто. «Не розумієш, дівчинко, з ким граєшся?» Хвицнувши канчуком, показали і пряничок. «Ти ж, сонечко, давно виросла з музики формату гопцаца. Пора переходити на наступний рівень, робити щось більш серйозне. Погодишся на такі умови. У тебе далі все буде, і навіть більше. А до боброва твого все одно рано чи пізно песець би підкрався». Сонцева подумала і погодилася. З одного боку, виходу в неї не було, з іншого – чим погано. Буде нарешті займатися такою музикою, якою хоче. Перестане виглядати черговою лялькою Барбі української естради. Грошей заробить. Над тим, щоб під це діло Роман Каракай шпульне підліткам чергову партію екстазі та піджине кокаїну, вона або не замислюється, або не хоче думати з принципу. Ну, яке їй діло? Тому Каракай і вигулькнув сьогодні на поверхню. Про новий грандіозний проект повинен, крім співачки та продюсера, оголосити також реальний співвласник мережі нічних клубів. Він особисто гарантує – ходіть на нову сонцеву, вхід дешевший наполовину. І не каже, збитків усе одно не понесе, бо на зекономлені бабки щасливі фанати і фанатки неодмінно закуплять собі порошків із таблетками. Навіть більше, ніж завжди. Халява втягує. Нехай вона й умовна.